222. Apostolul neamurilor Teologia și cherigma Sfântului Paul își trag rădăcinile din experiența sa extatică avut pe drumul Damascului. Pe de o parte, el recunoaște în cel înviat pe Mesia, fiul trimis de Dumnezeu, cu scopul de a-i elibera pe oameni de păcat și de moarte. Nota 15. Pavel a fost ultimul căruia i-a apărut Hristos înviat. Închei nota. Pe de altă parte, convertirea stabilește un raport de participare mistică cu Hristos. Pavel și interpretează experiența ca un analog al crucificării. El poseda acum gândul lui Hristos sau Duhul lui Dumnezeu. El nu și-o să spună, citesc, Hristos grește în mine, închei citatul. 2 Roman Corinteni 13, el face aluzie la o răpire mistică până în al treilea cer și la descoperirile pe care le-a primit de la Dumnezeu. Aceste semne și minuni au fost date de Duhul lui Dumnezeu ca să dobândească ascultarea neamurilor. În ciuda acestei experiențe privilegiate, Paul nu revendică deloc o condiție excepțională, deosebită de a altora. Orice să săvârșește unirea mistică cu Hristos prin taina botezului. Căci, citesc, toți câți în Hristos n a botezat, întru moartea lui ne-a botezat, închei citatul, citesc. Deci, ne-am îngropat cu el în moarte prin botez, așa încât, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim într-o înnoire a vieții, închei citatul. Prin botez, creștinul l-a îmbrăcat pe Hristos. El a devenit membru al unui corp mistic, botezați într-un singur duh, citesc ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, și toți la un duh ne-am adăpat, închei citatul 1 Corinteni, 12 13. Moartea și învierea prin cufundarea în apă constituie un scenariu mitico-ritual binecunoscut, solidar cu un simbolism acvatic universal atestat. Dar Sfântul Pavel leagă taina botezului de un eveniment istoric recent, moartea și învierea lui Iisus Hristos. În plus, botezul nu numai că asigură viața nouă a credinciosului, ci desăvârșește și transformarea lui într-un membru al corpului mistic al lui Hristos. O atare concepție nu putea fi concepută de iudaismul tradițional. Ia se deosebește, pe de altă parte, de practicile baptismale contemporane, de exemplu de acelea ale esenienilor în care numeroasele ilustrații aveau o valoare esențialmente purificatoare. Taina Euharistiei este la fel de străină iudaismului. Ca și botezul, Euharistia îl integrează pe credincios trupului mistic al lui Hristos, Miserica, Comunicând cu elementele euharistice, el își asimilează trupul și sângele Domnului. Pentru că Sfântul Pavel, mântuirea, echivalează cu identificarea mistică cu Hristos, cei care cred îl au pe Iisus Hristos în ei. Răscumpărarea este săvârșită printr-un dar gratuit al lui Dumnezeu, anume întruparea, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Importanța capitală acordată de Pavel, grației, izvorăște probabil din propria sa experiență. În pofida a tot ceea ce gândise și făptuise până la a înguvința omorârea cu pietra lui Ștefan, Dumnezeu i-a acordat mântuirea. Prin urmare, este deprisos pentru evreu să urmeze prescripțiile rituale și morale ale aletorei. Prin el însuși omul nu poate dobândi mântuirea. La drept vorbind, omul a luat cunoștință de păcat ca urmare a introducerii legii. Înainte de a fi cunoscut legea, el nu știa dacă era sau nu un păcătos. A fi sub lege echivalează cu a fi robit stihilor lumii, ceea ce înseamnă că toți cei care sunt într-un lege sub blestem sunt. În ce privește pe păgâni, deși pot să-l cunoască pe Dumnezeu din lucrările creației sale, ținându-se că sunt înțelepți, au ajuns nebuni și au căzut în idolatrie, izvor de ureție și de pervertire. Pe scurt, atât pentru evrei cât și pentru păgâni, răscumpărarea se săvârșește doar prin credință și prin sacramente. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, viața veșnică pentru Iisus Hristos, Domnul nostru. Nota 16 Trebuie să precizăm că Epistola către romani, în care e dezvoltată teologia grației și soteriologia crucii, este cea mai importantă scriere a Sfântului Pavel. Numeroși teologi socotesc Epistola către romani, cartea cea mai importantă a Noului Testament. Exegeza acestui text profund îndrăzneț și enigmatic a incitat numeroase speculații și a provocat crize care au sfârșit și în același timp înnoit creștinismul vreme de 15 secole. Una din teologiile contemporane cele mai semnificative a fost inaugurată de celebrul comentariu al lui Karl Barth. Închei nota. O atare teologie trebuia în mod fatal să-i opună pe Sfântul Pavel pe de-o parte și iudeo-creștinii din Ierusalim pe de alta. Aceștia din urmă cereau circumcizia prealabilă a păgânilor convertiți și le interziceau prezența la masa în comun și la celebrarea Euharistiei. Ca urmare a unui conflict despre care Pavel și faptele dau relatări contradictorii, cele două partide reunite la Ierusalim ajung la o soluție de compromis. Păgânii convertiți sunt obligați să se abțină doar de la cărnurile jertfite idolilor de sânge și de carne de animal sugrumat și de desfrânare. Această hotărâre s-a luat probabil în absența lui Pavel. Apostolul neamurilor de sigur nu ar fi acceptat-o, căci ea menține o parte din interdicțiile iudaice. În orice caz, adunarea de la Ierusalim confirma succesul neașteptat al misiunii creștine, succes care contrasta cu semi-eșecul suferit în Palestina dar Sfântul Pavel a fost confruntat și cu unele crize care amenințau bisericile și comunitățile întemeiate de dânsul. La Corint, credincioșii râvnau după daruri spirituale sau carisme de la Duhul Sfânt. Este vorba în fond de o practică religioasă destul de cunoscută în lumea elenistică, dobândirea de entuziasmos. Carismele comportau darul vindecării, puterea de a săvârși miracole, profeția, glosolalia, darul de a limb limbi, etc. Îmbătați de extasele și puterile dobândite, unii adepți credeau că dobândiseră duhul și deci libertatea. Ei considerau că totul le era de acum înainte permis, chiar de sprânarea. Nota 17 Fenomenul este amplu atestat în istoria religiilor indiene și gnosticism. Îl vom mai întâlni de asemenea în unele curente mistice, creștine și islamice. Închei okay, nota Pavel le amintește că trupurile lor sunt... Citez, mădulare ale lui Hristos, închei citatul. În plus, el elaborează teoria carismelor. Întâi vine darul de apostol, apoi acela de profet, urmând de în al treilea rând darul spiritual al învățătorilor și al tămăduitorilor. În fond, Sfântul Pavel nu respinge aspirația spre darul superioare, dar adaugă, citesc, vă arăt o cale care le întrece pe toate, închei citatul. Urmează imnul închinat dragostei, unul din piscurile gândirii pauliniene, citesc,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 Închei citatul. Probabil că Sfântul Pavel a încuvințat dobândirea carismelor pentru că înțelesese necesitatea de a dălmăcii mesajul Evangheliei într-un limbaj religios-familiar în mediile elenistice. El cunoștea mai bine decât oricine dificultatea de a propovădui un Hristos crucificat, smideală pentru iudei, pentru păgân nebunie. În trupului, credință împărtășită de majoritatea evreilor, părea o idee nebunească grecilor interesați exclusiv de nemurirea sufletului. Nota 18 Învierea răscumpărătorului este chezășia învierii creștinilor. Pavel împărtășește de asemenea concepția de origine grecească a unei nemuriri dobândite imediat după moarte. Totuși, post-existența nu este pur descarnată. Există un corp spiritual, pneumaticos, care supraviețuiește după moarte sau, ca să folosim expresia sa, care înviază. Doctrina corpului spiritual este atestată și în alte tradiții, India, Tibet, etc., Originalitatea Sfântului Pavel constă în asocierea unei imortalități cu aceea de inviere, dar această soluție a ridicat alte probleme, închei nota. Numai puțin greu de înțeles era nădejdea într-o noire eshatologică a lumii. Grecii căutau din potrivă mijloacele cele mai singure de a se deslega de materie. Apostolul caută să se adapteze. Cu cât pătrunde mai adânc în mediile elenistice, cu atât vorbește mai puțin despre așteptarea eshatologică. În plus, relevă înnoiri destul de semnificative, nu numai că folosește frecvent vocabularul religios-elenistic, gnosis, misterion, sofia). Chirios Soter, dar adoptă și anumite concepții străine iudaismului și creștinismului primitiv. Așa, de exemplu, Sfântul Pavel își apropie ideea dualistă, idee fundamentală pentru gnostici, a unui om psihic inferior și a opus omului spiritual. Nota 19. Citez. Omul cel din tâi este din pământ, e pământesc. Omul cel de-al doilea este din cer. Închei citatul 1 Roman Corinteni 2, 2.14-15. Închei nota. Creștinul caută să se dezbrace de omul carnal pentru ca să devină pur spiritual, pneumaticos. Se scrie P-N-E-U-M-A-T-I-K-O-S. O altă trăsătură dualistă opune pe Dumnezeu lumii, lumea stăpânită azi de prinții săi, adică de stihi. Totuși teologia lui Pavel rămâne fundamental biblică. El respinge deosebirea pe care insistă gnosticii între Dumnezeul Suprem și Răscumpărător și Demiurgul cel Rău, care a săvârșit creația. Cosmosul este ca urmare a căderii omului, dominat de rău, dar răscumpărarea este o a doua creație și lumea își va redobândi de originară. Cristologia lui Pavel se dezvoltă în jurul învierii. Acest eveniment relevă natura lui Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul. Drama Cristologică amintește de un scenariu soteriologic bine cunoscut în epocă, dar primele lui expresii sunt mult mai vechi. Nota 20. Mitologiile arhaice cunosc mai multe tipuri de ființe supranaturale, fiul lui Dumnezeu, demiurgii, eroii civilizatori, figurile mesianice și milenariste, etc., care coboară pe pământ ca să-i instruiască sau să-i mântuiască pe oameni și se întorc apoi în cer. Concepții asemănătoare se cunosc în teologia hinduistă, avatar și budistă, bodhisattvii. Închei nota. Mântuitorul coboară din cer pe pământ pentru binele oamenilor și se reîntoarce în cer după ce și-a desăvârșit misiunea. În cea mai veche scrisoare, prima epistolă către tesalonicieni, scrisă în 51 din Corint, Pavel face cunoscut un cuvânt al Domnului în ce privește parusia. Citez, pentru că însuși Domnul, într-o poruncă, la glasul arhanghelului și într-o lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și cei morți întru Hristos vor învia întâi. După aceea, noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și așa purura vom fi cu Domnul. Închei citatul. Cu șase ani mai târziu, în 57, el reamintește romanilor că, citesc, mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am primit credința. Noaptea e pe sfârșită, ziua este aproape, închei citatul. Totuși așteptarea parusiei nu trebuie să tulbure viața comunităților creștine. El insistă pe necesitatea de a munci pentru a merita pâinea mâncată și cere respectarea rânduielilor în vigoare, supunerea în fața autorităților și plata taxelor și impozitelor. Consecințele acestei valorizări ambivalente a prezentului, în așteptarea celei de-a doua veniri, istoria continuă și trebuie respectată, nu vor întârzia să se facă simțite. În pofida numeroaselor soluții propuse de la sfârșitul secolului I, problema prezentului istoric obsedează încă și astăzi gândirea creștină. Autoritatea considerabilă a Sfântului Pavel în Biserica Veche este în mare parte rezultatul unei catastrofe, care a scutuit iudaismul și a paralizat dezvoltarea tendinței creștine În timpul vieții, importanța apostolului a fost destul de modestă, dar la puțină vreme după moartea sa, în 66, îi spucnește răscoala Evreilor împotriva robei. Ea se termină în anul 70 cu dărmarea Ierusalimului și distrugerea templului.